218. Dacă creștinismul ar fi fost oprit Când vorbește spre misterele lui Mitra, pare inevitabil să citești celebra farază a lui Ernest Renan. Citez, dacă creștinismul ar fi fost oprit în creșterea sa de vreo boală mortală, lumea ar fi fost mitraistă. Închei citatul. Marca Aureliu, pagina 579. După toate aparențele, Renan era impresionat de prestigiul și popularitatea de care se bucurau misterele lui Mitra în secolele 3 și 4. El era, desigur, izbit de răspândirea lor în toate provinciile Imperiului Roman. Într-adevăr, această nouă religie de mistere impunea prin forța și originalitatea de care da dovadă. Cultul secret al lui Mitra reușise să unească moștenirea iraniană cu sincretismul greco-roman. În panteonul său, principalii zei ai lumii clasice se învecinau de aproape cu Zurban și cu alte divinități orientale. În plus, misterele lui Mitra asimilaseră și integraseră curentele spirituale specifice epocii imperiale. Astrologia, speculațiile eshatologice, religia solară, interpretată de către filosofi ca un monoteism solar. În mofita moștenirii iraniene, limba liturgică era latină, predeosebire deosebire de alte religii orientale ale salvării conduse de un corp sacerdotal exotic, egiptean, sirian, fenician, căpeteniile misterelor, patres, se recrutau dintre italici și dintre populațiile provinciilor romane. În plus, mitraismul se deosebea de alte mistere prin absența riturilor orgiastice sau monstruoase. Religia soldaților prin excelență, acest cult îi impresiona pe profani prin disciplina, temperanța și morala membrilor săi, virtuți care reamintau de vechea tradiție romană. Cât privește difuziunea mitraismului, ea a fost prodigioasă, din Scoția până în Mesopotamia, din Africa de Nord și Spania până în Europa Centrală și în Balcani. Majoritatea sanctuarelor au fost descoperite în vechile provincii romane, din Dacia, Balonia, Germania. Cultul nu pare să fi pătruns în Grecia nici în Asia Mică. Totuși trebuie ținut cont de faptul că o asociație accepta cel mult 100 de membri. Prin urmare, chiar la Roma, unde la un în moment dat existau 100 de sanctuare, numărul adepților nu depășea cifra de 10.000. Mitraismul era aproape exclusiv un cult secret rezervat militarilor. Răspândirea sa urma mișcările legiunilor. Puținul care se știe despre ritualurile inițiatice amintește mai degrabă de inițierile societăților de bărbați indo-europene decât de acelea ale misterelor egiptene sau frigiene. Căci, după cum am remarcat, Mitra era singurul zeu de mistere care nu cunoscuse moarta. Totodată, spre deosebire de celelalte culte secrete, mitraismul nu admita femeile. Ori într-o epocă în care participarea femeilor la cultele mântuirii atinsese un nivel niciodată cunoscut mai înainte, o adare interdicție făcea dificilă, dacă nu net improbabilă, convertirea lumii la mitraism. Și totuși, apologeții creștini se temeau de eventuala concurență a mitraismului, deoarece ei vedeau în mistere o imitație diabolică a Euharistiei. Iustine în pe demonii răi care instituiseră folosirea sacramentală a pâinii și apei. Tărtulian vorbea despre oblația pâinii. Într-adevăr, prânzul ritual al inițiațiilor comemora banchetului Mitra și Sol după sacrificarea Taurului. Este dificil de precizat dacă asemenea o specie constituiau pentru inițiații mitriaci o masă sacramentală sau dacă ele semănau mai degrabă cu banchetele rituale destul de comune în epoca imperială. Oricum ar fi, nu se poate nega semnificația rituală a banchetelor mitriace, după cum nici aceea a altor culte de mistere pentru că ele imitau un model divin. Însuși, faptul că apologiții le denunțau figurați niște imitații diavolești ale euharistiei denotă caracterul lor sacru. În ceea ce privește botezul inițiatic, el era practicat și de alte culte, dar asemănarea cu mitraismul se relevă a fi pentru teologii creștini din secolele 2 și 3 și mai tulburătoare. Marcarea cu fierul roșu pe fruntele le de Signatio, rit care completa sacramentul baptistmal. În plus, începând din secolul al II-lea, cele două religii sărbătoreau nașterea zeului lor în aceeași zi, 25 decembrie, și împărtășeau credința asemănătoare cu privire la sfârșitul lumii, judecata de apoi și învierea trupurilor. Dar aceste credințe și aceste scenarii mitico-rituale aparținau zeitgăstului epocii elenistice și romane. Probabil că teologii diverselor religii sincretiste ale mântuirii nu și voiau să împrumute anumite idei și formule cărora le recunoscuseră valoarea și eficacitatea. Am citat deja cazul misterelor frigiene. La urma urmei, importante erau experiența personală și interpretarea teologică a scenariului mitico-ritual, revelat prin convertire și prin confruntările inițiatice. E de ajuns să amintim numeroasele valorizări ale sacramentelor atât la necreștini cât și în istoria creștinismului. Mai mulți împărați au susținut mitraismul, mai ales din motive politice. La Carnotum în 307 sau 308, Dioclețian și ceilalți augustii consacră un altar lui Mitra, binefăcătorul imperiului. Dar victoria lui Constantin la podul Milvius în 312 pe cetruiește soarta mitraismului. Cultul și-a regăsit prestigiul sub foarte scurt la domnie a lui Iulian. Acest împărat filosof se declara mitraist. După moartea sa, în 363 a urmat o perioadă de toleranță, dar edictul lui Grațian, în 382, pune capăt sprijinului oficial al mitraismului. Cu toate religiile salvării, precum și toate asociațiile ezoterice, cultul secret al lui Mitra, interzis și persecutat, dispare ca realitate istorică. Dar alte creații ale geniului religios iranian își continuă penetrația în lumea pe cale de a fi creștinată. Începând din secolul al III-lea, succesul maniheismului scudie temeliile bisericii și influența dualismului maniheist se prelungește în tot cursul evului mediu. Pe de altă parte, numeroase idei religioase iraniene, în special unele motive ale nașterii miraculoase, angelologia, tema lui Magus, teologia luminii, anumite elemente ale mitologiei gnostice, vor sfârși prin a fi asimilate de către creștinism și islam. În anumite cazuri putem recunoaște urmele lor din evul mediu-timpuriu până la în renaștere și în epoca luminilor.